un radiokaset, eh? iu no para deponer esa musika. En fin, zikere... Iu alta! Martxan da, irola irratiaren albiztegia, garrasika. Astero, asteleen, asteazken, eta ostioleetan, iuntzeko bederatzitatik, amar terdietara. Kurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro geita amar, iruro telefonora.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 Gabon gusti hoy, Irola Erratico horiei Chulioriei, gaur rabendua 11 aste azkena eta auze da Garrasika. El konalternaren irude menoralko. Iztoztasonalen arrantorei. hau, Irola Erratico bistegia dela eta asteleen asteazken eta ostiraletan pederattatik hamarterdiak bitartean entzun dezakezuela FMK on eta baita hiru bebicoits.sindominio.net/hirola webgunean Pero astero oralatzen dizueguen bezala, badakizue, badakizu eta esteraletan susena negotengarela, aste azkenetan saiatzen gara elkarrizketa edo hitzaldiren bat, ba zurei eskaintzen eta gaurkoan orrela izango da, baina zuzenean, beraz badakizu gurekin harremanetan jartzeko betiko telefono zenbakira ditu desakizue, bera chilao, bla bat, 60 53 60 edo bestela email bitartez, e... Irola abilduazindominio.netera irratearekin harremanetan jartzeko, eta garrasika.info abilduazemail.com irratzaionekin harremanetan jartzeko badakizu, hau guztion artean egiten dugula, ausola eta zuen ahotsa ere badela, beraz, zehoz errazateko badauka zuhe, idatzi gure imeiera, edo deitu gure telefono bakira. eta hemen gaudea dazuekin gaurko elkarrizketa bakarra izango dugu baina bueno, ba, oso interesgarria izango zailzulelakoan ba, bilboko herri den da herri mugimenduen aso kariburuzko bueno, ba, kontuak izango ditugu hemen ba, aurten abenduaren amazitik urte herriaren zeira egongo badirekita aztele netik aurrera eta horretarako herri ba, bueno, e, den da, eta eta barne dagoen mugimendu baten kide den lagun batekin gaude, gabon Gabon, bueno, ba, eh, igual eh, komentatuko dugu, eh, asieratik astokapurtxu bat, eh, ideianen historia hemen ikustezakegu bigarren erridenda, eh, bueno, besala gertzen dela kartela esta, eh, bueno, pasan urtean egon zen beste bat eta alde zaurretik baso goen beste, beste moduko herri den da bat herriko negiten zela, baina orain sirikan egiten da. Kontatu guzu iguala bere nondikatera zen idea pasaran urtean, ba azteko horre zirikan herri den da honekin, mugimendu sozialen asokarekin. Ba, bueno, e, zukeza handuzun bezala, ba, ja, egin zen beste urte batzuetan herrikon, erri, e, errondako herrikon eta ekotxean ere noizbait noiz baitekin da. Eta orduan, e arduan idei hori jarraituz ba, erabaki zen zirikan e, e, egitea posiblea zela ez espazioagatik eta hor bueno, e, sartzen diako gizarte mumendugo asko gainera e, Bilbogunez egoen, hor e, Bilbogunen bakalean egiten genuen gizarte mugmennduen azoka zen eta hortik etorrita ba, pentsatu genuen zergatik ez egitea ba, lokal batean e, orain... E, euraldi txarra dagoela eta, eta ezindela, ezindela kalean egin, eta horregatik or, erabaki genuen hor egitea. Gutsu gora bera zen ba aterri mugimendu elkartzen dira herriden da honetan? Ba dira hoge inguru pasan urtean, hoge ba, tamar baino gehiago egon ziren, eta horten ere badirudi horrela izango dela. Eh, ba, eta bueno gizarte mugimendu de netarik, es eh, gai esperdinak jorratzen dituzten gizarte mugimenduak daude. Eh, adibidez ekologismoa, internazionalismoa, feminismoa, komunikazio librea, eh, preso politikoa, kultura inmigrazioa, antimilitarismoa eta, eta bares eh, bar, ba, lan handi egiten duten eh, kolektiboak dira esparro ezberdinetan, baina eskenean borroka berdina da eta herri den da uztia, borroka guztiago ekelkartzen ditu eh, Bueno, epatu ditugu, es eh, borroka ezberdinak, herrimugimendu ezberdinak eh, baina zerbait badago guzti Herri mugimendu guzti hauek, ba, puntu honetan elkartzeko eta alde batetik, ba, esan duzu eguraldiarena, baina baita ere ez, hor barne izan daitekeen puntu bat, ez horren barne gonditekeen puntu bat da, azkenean data hauetan egoten den kontsumo, iaia e, bueno, ia, pentsatu gabe egiten den kontsumo automatiko hori, kontsumo gehiagizkoa gainera, mugimendu hauek zelan antolatzen dute apurtu bat aien material, aien autokudeak eta e, finantziazio eta bar. Bai, e, pizka bat e, gabonak e, direla eta ba, espazio hau izan nahi dena da alternativa bat, ez? E, erakustea alternatiba daudela, e, grizarte kapitalistak eta kontsumista honen aurrean, gainera gabonetan ba, e, kontsumismoa ba, gehiago handitzen da, eta horregatik ba, e, espazio honetan aurkituko dira e, kolektiboak, hauei hau buruzko informazioa eta eramaten du, duten borroken informazioa ez? E, sistema kapitalista eta kontsumista eren aurka e, dauden dauden alternatibak aurkituko dira eta beste alde batetik hauekoetibo hauen e, materialak aurkituko dira e, adibidez liburuak, kamisetak egu tegiak, kuadernuak, txapak cedeak dvdak eta bar. E, Materialonekin kolektibua ba, zuke esan duzun bezala autogestionatzen dira eta bere, bere borroka jarraitzeko e, dirua lortzen dute, ez. Orduan parte hau ere garrantzitsua da, baina e, batez ere erakustea kaleko jendeari ba, beste mundu bat e, erakitzeko alternatiba daudela. Oso ondo, e, irakurketa, iruko itxa, ez Azkenean igual kontsumo garaibati Beste alternativa ez e, eraikiitzaaiago bate matea, e, kolektiboen lanra erakustea eta eta kaleratzea jendeak ezaguten desan eta gainera ba, bueno, autokuidak eta hori ez da nahiko konletoa dela esan dezakegu. Bai gainera esan behar da e, hau e, elkarlanean egindako herri e, denda dela ez asamblearioa kolektibo guztien artean egindako erri denda. Eta hau da ere garrantzitsua, zer da honekin e, erakusten da kolektibo gutiagoek que coordina gauza politak eta, eta alternatiba politak eraikitzeko kapasak direla, es. Coordinazioa ipatuduzu, eh es bakarrik prestakuntzan baizik eta azkenean esaten ari gara es eh Avenduaren 16tik arte E, irekita egongo da egunero z eta arratsalde, ordutegia hahaiketatik iruretara eta lauretatik sortzietara ez da ba, ez la labordu goiz ez la laborurattsaldedez lan guztiia norbaite egin behar du. Eta horre bazkenean bueno, ba, ordago ere e, kutsu hori ez, ez da e, soldatapekola la na baiziketa jendearen bueno, militantzia edo parte hartze bol voluntari hori. Hori da e, lana banatuta turnoetan e, kolektibo guztiak parte hartzen kudeaketan e, eta hori da garrantzitsuena ez eta hortik aurrera ba, horrelako edo e, horrelako proiektuak edo koordinazio gehiago behar duten proiektuak egiteko aukera badago, hemendik aurrera ba, e, hau erakusten du, ba, posiblea dela, ez. Eta, bueno, egiten ari garen denda denda funtzioa esgain, herri e, dendaren e, kontestu honetan ere, ba, bueno, e, hainbat ekimen ezberdin aurkeztu dira baita ere, egun hauetarako, eta, bueno, ba, kolektibo ezberdinek antoratzen dituzte, ez bai babai txaldiak, izanaitezke bideo eman aldiak, e, zuzeneko irratxaioak, haure liburuen aurkezpenak, edo proiektuen aurkezpenak, Eta bueno, ba ere, ez, e, beste oraindik ere beste balore bat gehiago emateko es jendea bertar den jendea kontsumo bakarrik es geratzeko, bai lan hauek egutzeko beste modu bat izateko. Hori da garrantzitsua ikusten genuen Bilbogonen kalean egiten genuen bezala, ba gauza es geratzea bakarrik, eh, merkatu edo bueno, eh, informazioa banatzeko lekubatean, ez? baizik eta e e egotea ere aktivbitateak eta e aurkezpenak erakusteko jendeari ze motako lanak egiten diren gi e e giizarte mugmennduen partetik Bilbon ez eta horregaati ba, aktivtate ez beteta egongo da ere herri denda Eta igual, e, birpasatuko ditugu apurtsu bat gainetik, bueno, gero bat kartelak aurkitu alizango dituzu e, betiko lekuetan, baina bat dago, adibidez ez, lehenengoa abendua kamasortzi, hau e, azteazken bat da, ratzaldeko saspiterrietan, sirikan bertan, e, rondakalean, e, kronikaz del estallido liburuaren aurkezpena eta Martín Cuneo, Emma Gasko, eta Jesús Gonzálezek e, aurkestuko dute, liburu hau omalek, e, eta Kotpik, E, aurkesten dute bai, bero abenduaren emeretxian Euskal Transnacional eta sor ekologikoa liburuzko itxaldi egongo da ekologista marcha egindak esan behar da aktivitate guztiak sortxiretan direla eh, ama sortxian izan ezik sazpiterrietan aziko dela eh... bai, abenduaren ogeia ospirala dela sortxiretan esan duzun besala el sueño de los héroes dokumentala eguski bideoaken eh, eskutik Ba, Gero abenduaren hogeita zazpian, sortxiretan e, sardina, buru jabetxa eta sozialismoa askapenaren eskutik. Eta, bueno, urtariaren bian, e, badakizue, e, Bilbon, irrati libre berri bat, larogeitamazazpi.fms, laro irrati hori, bueno, sortxen ari dela, proiektu, proiektua badabilela hor, eta, bueno, bat, astazizan zen dial hori galdu esedin, ba, martxan jarri zen proiektua, eta, ba, bueno, ba, proiektu hori bultzatzen ari den taldeak aurkez bat, egingo du ba, jendearen aurrean, ba, bai jendeak esagutzeko eta bueno, zer gaitik ez ez, jende berriare proiektura gehitzeko urtarriak bi, osteguna arratzaldeko sortzietan bai, eta azkenik e, urtarrileak iruan am, etatik aurrera e, ir, irola irratilibreak ba, e, programa berezi bat egingo du zuzenean e, herri denan gertatzen den ari buruz Guztia kontatuko du horbetan herri e, ba, dendan eta kolektiboen parte hartsarekin bakoitzak bako bere, bere iritzia eta emango du ez programa horretan. Da, pasan urtean ja egin zen gauza bera, e, momentu horretan bai egin zen irola ta, artean, elkar lanean, eta tataszen bueno, artean elkarlanean eta ba, bon. Ba, bai herri den dan parte hartzen zuten kolektibo kolektiboen kidei elkarrezketak ba liburu berrien aurkezpenak egiten ari ziren e, jendeari elkarrezketak eta zergaitik ez ez denndara hurbiltzen den jendeari ere bai haien iritseere galdetzeko. Ba, bueno, hau dira, kartelen agertzen direna Baina bai, azken orduko beste pare bat e, Aktibitate badaude Naiz eta igual egunak zehatz mehatxez jakin Baina bai, igual komentatu aldi, aldirenak ez da Bai, e, lehenengoa da Bendoaren 9 eta 6an e, Sos arrazakeria taldea Dokumental bat jarriko du e, arrasismoa salatzeko Eta gero Boltsek beste batean Ere e, liburu bat aurkeztuko du PNB dituen negozio zikinen inguruko liburu bat Osondo, bueno, hauek eh, hau da birpazo apurtxu bat, esan dugun bezala eh, Abenduaren amazitik, urtarriaren zeira, bilboko errondakaleko sirika, gunean Eta eta ordutegia izeko amaiketatik, eguerdeko irurakarte eta arratsaldeko lauetatik sortzia kartel eta gero ba, bueno, ba, ekintza guzti hauek badakizu ere arratsaldeko 8 kartelak ikusiko dituzu hortik eta eta bueno ba hemendik iguale asken deialdi bat animo batzu jendeari ba bertar orbiltsiko está bai eh esatea ba, mundu guztia ba eh animatia de torchera herridendara ba ezagutzeko gizarte mugimendu guzti hauek eta beraien lanak ez? Osondoa musika bat eta Laister rengo gara sueekin gaurko garrasika bere sitxo hau agurtzeko last yeah. yeah. Bueno, FM-ko eundazazpi puntu bostaren beste aldean saudeten guzti oiei, beti besala, eskerrake man gurekin egoteagaitik gurekin garrasika gaitik, bere garrasikoa izan da, bai, elkaresketa bakarra, baina, bueno, interesgarria, gainera, hortxe, datorren aztelenean, hasiko da Bilbon herri den da, herri asoka hau, eta ikusten genuen, proposa gaur bertan, elkaresketa txoa usuei eskaintzea, eta, ba, bueno, ba, agurtuko gara, betiko lez, Baina, bueno, lehenago e, goratuko dizuegu, beti bezala irrati hau guztion artean eraikitzeko dagoela eta, ba, zuzen-zuzenean parte hartzea, bertako asambladetara urbiltzen, azapatuetan arratzaldeko zeiterditara, zeiterditan parkatu, e, ba, gurekin ere zuen kolektiboen lanak guria urkesten eta, ba, gukere mendika hotza emateko, edo, ezagutzen ditu zuen albiste, edo zuen iritzia emateko, ba, dakizue Hirola e, irrraia hemen telefono zuzenean deituta bederatzilauita lau birurogeita Lau hogeita bat urogeita bat parkatu, hain aldiz esanda daia eta alanda be erratu, eta e-mail bide zirola bildua sinddominio puntnetera idatiz. Elduda gaurrurko zagurrezateko ordua ba, Mil esker gurekin egite, egote gaitik Eta oda kizue hostilalean Beste garrasik bat. Gabon Inor gutxik maitatu tako boi lurretan Letra imoltera sartu Atera bizerbeza orain Onelako gauat ezkalten ikestite ez Egiten da